Bosgarren unitatea B: Txipiroiak bere tintan E Guardion Alberto Gaur txipiroiak bere tintan prestatu behar dituzu. Bai horrela da. Osagaiak hemen dauzkagu, baina asteko zer egin behar dugu, Alberto? Hasteko txipiroiak oso ondo garbitu uretan. Ondo garbitzea oso importantea da beti ez da? Bai, oso importantea? Eta gero zer egin behar da? Garbitu eta gero txipiroiak tentakuluekin bete. Ondo da? Ondoren lapiko zabal batean olioa berotu. Oso ondo. Olioa ondo berotu eta gero egin tipula, azenarioa, tomatea eta baratsuria su mottelean. Zu motelean Bai zu motan? Mm -hmm. eta ondoren? Barazkiak su mottelean egin ondoren, txipiroiak gaz pixka batekin gehitu eta utzi zutan bost hamar minutuz. Eta saltxa, nola egiten da saltxa? Saltxa egiteko, lehenengo txipiroiak platerera atera. Mm -hmm, ondo da. Txipiroiak atera ondoren, gehitu lapikora kolaraka da bat irin, zurrusta bat ardo, txipiroien tinta eta irabiatu dena. Eta bukatzeko? Bukatzeko txipiroiak berriro lapikoan sartu eta utzi zu motelean egiten amabosto gehi minutuz eta kitxo. Errez eta oso errazada etxean egiteko, ez da? Bai, oso errazada, eta animatu denak. Ezkerrik asko, Alberto. Eta azuei, entzuleoi, ezkerrik asko eta biar arte. Ez horregatik, eta honegin...